Сьогодні Сергій Батурин читатиме фрагмент із Енеїди Івана Котляревського. Іван Котляревський – український письменник, поет і драматург. Це людина, яка створила українську літературу. Все почалося 1798 року, коли Іван Котляревський написав Енеїду. Енеїда стала першим в українській літературі твором, що був написаний народною живою мовою. Побачила юнона з неба, що пан Еней на поромах. А то шипнула, сука, геба, юнону взяв великий жах, впригла в та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку, і хліба з сіллю на тарілку, кеолу мчалась, як коса. Сергій Батурин – український письменник і перекладач. 2001 року він став лауреатом конкурсу рукописів «Коронація слова». Він отримав нагороду за свій роман «Охоронець». Сьогодні Сергій Батурин працює у Національній спілці письменників України і, як ніхто інший, добре знає, як створити діалог письменників і поколінь. Ну, власне, ви коли сказали, що вибрали… Івана Котляревського, то я одразу подумала, що цей письменник, він десь, напевно, як Шевченко, за значимістю. Він якийсь такий дуже важливий для української літератури. Ви з цим згодні? Абсолютно. Абсолютно. Ну, власне, я ще коли в школі вчився, я весь час думав. Це ми вивчали Котляревського, а після нього Шевченка. Я весь час думав, ну чого вона говорить про вчительку? Чого вона говорить, що засновник літературної мови Шевченко? Ну, а хіба не літературна мова, не сучасна, там, народна у Котляревського? І я ще тоді думав, ну, а от цікаво, чи був би таким Шевченко, як він став, якби не Котляревський? Е, ну, суть у тому, що в принципі ж і е, часи такі подібні, не найкраще для України і для українства, коли творив Котлєревський, коли писав Шевченко. Власне, кріплення Російської імперії, закріпачення більшої частини народу України, козацтва, тут же ж вся, вся ця паскудна історія з Січчю. Все це саме на, на цей час прийшлося. І е, така поема це було ну, дуже важливо, власне потім між Котляревським і Шевченком нікого такого масштабу і не було, тому мій вибір був такий. Ну, для мене Котляревський так він окремо стоїть, я до нього дуже так з чим ставлюся. От про це більше розкажіть. Все ж таки, чим Котляревський так от зачепив вашу читацьку душу. У кожного ж є улюблений письменник. Ну я не стверджую, що Коляревський ваш улюблений письменник, хоча, можливо, так. Але все одно у кожного читача є такий, ніби пантеон авторів, які любляться найбільше. Я так розумію, що Котляревський, очевидно, у вас у цьому пантеоні знаходиться. Чим же він так зачепив? Ну, знаєте, я читач специфічний і невдячний. Як редактор має вбити в собі читача, так мені, коли я читаю якогось автора, мені треба вбити в собі колишнього філолога і вбити в собі літератора, аби сприймати як читач. Ну, зазвичай читаю так книжку. Я її перший раз читаю дуже швидко. Потім або відкладаю більше ніколи, не читаю, або десь місяць по тому я її читаю повторно. Вже там роздивляюся фігури тропи, це смакує. Текст, от якщо він мені сподобався, і може, але може статися і так, що я прочитаю перший раз. І для того, аби не псувати сильного художнього враження, більше ніколи не повертаюся до того тексту, але я завжди пам'ятаю, ну, принаймні без потреби я не повертаюся до цього тексту, але я завжди пам'ятаю ті емоції, вже десь якісь подробиці забувається, але от той емоційний стан не забувається ніколи, коли ти читав якогось автора. Власне, незважаючи на те, що в восьмому класі мені, мені взагалі-то до восьмого класу таланило з цитилями української мови і літератури, і, мабуть, якби не ті дві українські жіночки, я б, мабуть, і не прийшов до до українства і до української літератури. Це роль вчителя? Ну, любов до української мови, відчуття. Хоча в Києві це не секрет, були всі російськомовні, коли я був дитиною. Української мови було дуже мало, і вона не була в широкому вжитку і в побуті. Це було, де, десь говорила інтелігенція, десь там якась наукова еліта українська, а в побуті була або російська мова, або гідний суржик. Я в російській школі вчився, з другого класу почали вивчати українську мову, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий мені дуже поталонило. У мене були абсолютно різні, але хороші вчителі. Одна Марія Федорівна Романенко вибудовувала методику так, що ти не міг не вивчити, а Лідія Сергійна Горобйова будувала Урок так, що тут тобі було неймовірно соромно не вивчити. І ти все одно вчив. А в восьмому класі мені не, не надто поталонило з вчителькою, але якось мене так вразив Котляревський. Тоді так він мені сподобався. Фактично, я ще, коли вчився в, на філологічному факультеті, його я його перечитував, оце я прочитав два від початку до кінця, два рази в житті. У восьмому класі і в інституті не пам'ятаю, на якому курсі, коли у нас була українська література. Ну, але цей текст, мені здається, все одно у повсякденному житті будь-якої людини, яка читає українською мовою, ну, може не щодня, але доволі регулярно виринає. Якісь такі оці от базові цитати, ну, там, парубок моторний, якісь такі словосполучення, мені здається, вони увійшли просто у повсякденний ну, вжиток. Ну, що, я навіть в одному романі застосовував. Ну так, власне, я на це в певному сенсі не цякаю, тобто. але, по-моєму, є дуже багато людей, не письменників, які так само регулярно, може, навіть не до кінця це усвідомлюють, все одно цитують Котляревського так чи інакше. Ну так, цей текст так само цитатоспроможний, як в російській літературі Горя Тума. Або Євгені Нігін теж такий, дуже плідний в цьому сенсі. Ну так, але, мабуть, все ж таки Горя Тума там дійсно, як Пушкін був правий. Тут, власне, теж е, будь-який рядок, будь рядок може бути таким гарним красним слівцем. Я, до речі, ви сказала про красне слівце. Я подумала, що це може стати, наприклад, для святкових нагод гарною альтернативою цим шаблонним якимось віршикам на случай брати якісь доречні цитати з Котляревського, які можуть набагато свіжіше виглядати. Ну так, ну так, мова жила. Мова жива і е, деякі речі, е, коли я зараз намагався готуватися якось до читання, і я подивився, може я, я дещо й перегляну у, у своєму ставленні. Ну, принаймні, Котляревський не був таким пуристом, він не заморочився. З дурницями ж це слово суржикове, це слово літературне. І, до речі, за рахунок цього, по-моєму, зараз Енеїда звучить абсолютно сучасно. Ну, тобто, я не можу собі уявити людину, яка, яка читає українською мовою, яка б відчувала складності, читаючи цей, цей текст. Ну, крім деяких наголосів і деяких слів. Е щоб просто вони означали речі, які вже, які вже нема ужитку. житку. Ну, але тут штука, як із Стефаником. Про це Тарас Прохасько говорив у своєму подкасті, там, де він читав Стефаника. У Стефаника теж нібито є окремий словничок діалектизмів, який він використовує. Але, в принципі, читаючи будь-який його текст, не заглядаючи до словничка, можна абсолютно спокійно. Ці слова не є визначальними для розуміння змісту. Ну так. Тобто якась там лінгвістична здогадка все одно ну, працює. Так. Ну так. Що мені ще подобається... Котляревського – це такий м, живий український гумор, такий життєствердний, дуже, дуже народний. Мені чомусь так здається, що Остап Вишня – прямий послідовник в цьому сенсі, в сенсі такого гумору, прямий послідовник. Отже, і тоді я пропоную зараз послухати цей живий гумор, і зараз Сергій Батурин прочитає, власне, початок Енеїди, і ми зможемо насолодитися цими фірматськими штучками від Івана Котляревського. Енеїй був паробок моторний, і хлопець, хоч куди козак, Удався на все зле проворний, завзятіши від всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, зібравши деяких троянців, Осмалених, як гиряланців, п'ятами з трої накивав. Він, швидко поробивши човни, на синє море поспускав,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 Поставила тарілку з хлібом перед старим олом дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, сватоньку старику, і збий Енея з панталику. тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він такий суціга, паливода і горло По світу, як іще побіга, чиїхсь багацько вилі сліз. Пішли на його з, лихо злеє, щоб люди всі, що при неї, послизли, і щоб він і сам засеєш тівку, чорнобриву, смачною, гарну, родливу, Тобі я далебі що дам. Гай гай, ойдей же ж його кату, еол насупившись, сказав. Я все б зробив за свою плату, та вітри всі порозпускав, борей лежить. Не дуж з похмілля, а нот поїхав на весілля. Зефір же давній негодяй з дівчатами заженихався, А евр поденщики найнявся. Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь, енею віяля поздать. Я хутко митю постараюсь, в його к чортам загнать, прощай же, швидше убирайся, обіцянки, не забувайся, бо послі чуєш нічі рік. Як збрешеш, то хоча насяться, на ласку послі не понаться, тоді від мене візьмеш чвирк. Еол, оставшись на господі, забрав всіх вітрів до двора. Велів погані, поганій будь погоді. Якраз на морі гора все море зараз водою, мов, ключі забило. І ней тут крикнув, як на пуп, заплакався і заридався, пошарпався, увесь подрався, на тім її начисав аж труп. Прокляті вітри роздулися, а море злиха аж реве. Слізьми троянці облилися, енея живіт бере, всі човники їх розчухрало, багацько військо тут пропало. Тоді набрались всі столих? Еней кричить, що я Нептуну півкопи грошей в руку суну, аби на морі штурм утих. Нептун іздавна був дряпічка, почув в Енеїв голосок. Шатнувся зараз із запічка півкопи для його кусок, і мить осідлавши рака, схватив за його, мов, бурлака, і вирнув з моря, як карась, загомонів на вітрів грізно. «Чого ви гудете так грізно? До моря, знаєте, вам зась? Отут-то вітри схаменулись, і, ну, всі драло до нори, до ляса, мовляхіша, шатнулись або от кат хори. Нептун же зараз взяв метілку І вимив море, як світелку, То сонце глянуло на світ, Еней тогді, як народився, Разів із п'ять перехрестився, Звелів готовити обід. Поклали шальовки соснові, Кругом наставили мисок, І траву всякою без мови В голодний пхалився куток. Тут з салом легали, Лемішку і коліш глитали, і брагу кухликом тягли, та й грілочку хлистали, на силої за столу встали, і спати послі всі лягли. Венера, непослідня шльоха, проворна враги й не взяв, побачила, що так полохає Олсенка, що аж захляв, умилася, причепурилась, і як в неділю нарядилась, хоч би додутки на танець. Взяла очіпок гризетовий і контур з усам люстровий, пішла к Зевесу на ралець. Зевес тоді кружав сивуху і оселецем заїдав. Він сьому, липивши восьмуху, послідки з кварти виливав. Прийшла Венера, і скривившись, заплакала і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. «Чим пред тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату?» Ійон, мов, свинки грають ним. Куди йому вже до Риму? Хіба як здохне чорт в рові? Як вернеться панхан до Криму? Як жениться сич на сові? Хіба б уже та не юнона, щоб не вказала макогона? Що й досі слухає чмелів? Коли б вона те не бісилась, замовкла і не комизилась, щоб ти се сам їй і звелів? Юпітер.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 Заїде до дідони в гості, і буде там бенкетувати, полюбиться її він мостці, і буде бісики пускати. Іди, не Бога, не журися, по понеділку й помолися, все буде так, як я сказав. Венера низько поклонилась, і з паном цем своїм простилась, а він її поцілував. Еней прочумався, проспався, і голодранців позбирав. Зовсім зібрався і уклався і скільки видно почухрав. Плив-плив, плив-плив, що аж обридло, і море так йому огидло, що бісом на нього дивився. Коли б, каже, умер я втрої, уже б не пив сій гіркої, і марне так не волочився. Потім, до берега приставши, з троянством голим всім своїм, на землю з човнів повстававши, спитавсь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 Mm. «Збіги приголосних», де так от форми слів, як зараз уже не говорять, або принаймні тут, на Дніпрянській Україні, не говорять, то там десь так я напружувався. А в принципі мені Кетлерівського в читати. Ну, мені теж здається, що це якась така поезія, яка дуже органічно звучить в голос. Тому що ну, от є ж речі, які приємніше і органічніше читаються ну, про себе, по думки, а от мені здається, що все ж таки Котлеровського гарно промовляти, він звучить. Так, він цей текст з точки зору декламації вдячний. Ми в попередній частині до читання почали говорити про знаковість Енегіди. Цей текст, насправді, багато в чому кодовий. Дуже часто, коли говорять про український гумор сьогодні, або взагалі про певне гумористичне поле, часто виводять це діло із Котляревського. Справедливо це? Ну, мабуть, так. Український гумор, він е, такий, скажімо, натуралістичний, гротисковий. І це саме характерно для Котляревського. Скажімо так, е, я не скажу, що... що... Найбільш вживаний, але дуже вживаний прийом гіпербола. У Котляревського саме цей прийом. Ну, мені не хотілося б робити лінгвістичний аналіз тексту. Ні, ні, не варто. Давайте поговоримо про інше. Я колись читала у якійсь серйозній, чи то статті, чи то монографії, я не дуже пам'ятаю джерело, але наштовхнулася я на таку ніби опозицію, чи навіть на так, ну, не так протиставлення, як просто так, дві альтернативи, між таким в лапках міфом Шевченка, Українським і таким самим в лапках міфом Котляревського припустимо. Якби ми пропустили, що Котляревський був би таким патріархом, батьком української літератури, а не Шевченко, як би це все могло виглядати? Це міф України, міф української літератури, українського письменника. Давайте пофантазуємо. Ну, мабуть, це було б так, ну як насправді виглядав Шевченко. У нас ну я не секрет, я про цю спілці заходжу. Тарас Григорович, такий проти набурмосаний. Так, під лоба дивиться, так серйозно, уважно, я думаю, Господи, він же був молодий мужчина, він був франт. Він е любив жінок і подобався жінкам. Він прекрасно співав. Що ви мені Дідугана поставили? Це був такий яскравий, е видний мужчина, який мав величезний успіх у світських колах Санкт-Петербурга. Так, піднімається на другий поверх, стоїть бюст Тарас Григорович Насуплений, дід такий «Батько нації», так уважно на тебе дивиться. І питає, а що ти зробив для української літератури сьогодні? Ну, приблизно так. Хоча, ну, це ж не заважало писати патріотичні якісь речі. Але людина була жива. Людина була жива. От, мені здається, що Котляревський... Теж я весь час його згадую, портрети, він одяг такий 18 століття, такий він з, з манжетами, з якимись там рюшами, чи як це зветься. Я так весь час дивлюся, думаю, ну класно, ну, ну класно. Ну, український письменник виглядає отак, так само, як французькі письменники того часу. Класно. Мені весь час підсовують якісь замість... Замість того, що я бачу для себе Тараса Григоровича як європейця, я бачу для себе Коцюбинського як європейця, я бачу для себе Івана Франка як великого європейця. От. А мені підсовують якусь таку, знаєте, хуторянський міф такий про українську літературу. Як якусь... І мені це не подобається. І виходить, що ніби Котляревський може бути як протиутрутою проти цього, як така ну, так. література із великою частиною гумору іронічного ставлення. Знаєте, коли один можна можновладець сказав, що в Україні нема письменників рівня Достоєвського чи Толстого, я от згадав Івана Франка першого, бо це був великий європейця, а потім подумав так, а, хвилиночку, а чому не Лися Українка, чому не Кетляревський? І Кетляревський в цій обоємі чи в цій плеяді з цими іменами прийшов одразу спало на думку, і це ім'я. Ну і причому він же хронологічно перший, тобто, власне, той інструмент української мови, яким послуговуються його нащадки літературні, створив то прекрасний Куртеревський. Ну так. Оцю от літературну мову. Ну так, і спокійно тут немає якихось таких рамок, тут абсолютно жива мова, все доречно. Коли, коли треба, то є якісь брутальні слова на межі з лайкою. Коли це стилістично не потрібно, мова практично літературна, така, як зараз вимагає, вимагають норми. У витоків, мабуть, все ж таки Котляревський стояв. Ну, я так думаю, це моя така думка. Ну що, тоді нам теж лишається піти до цих витоків, попити і почитати чогось справжнього, і вчитися, дізнаватися і пізнавати більше про українську літературу і перевідкривати для себе класиків на все добре. Твори письменників, які ви чули у цьому подкасті, незабаром можна буде завантажити на сайті інтернет-крамниці електронного легального контенту «Оврій що знаходиться за адресою «стор.обрій.ком».